Znači imali što smo tata'yruh, da raed, eva ta innama ta'yruhum inda Allaho, ala timna akferahumma namun. Što smo rekli da to znači? Znači imiho, to, što smo rekli da je tata'yruh, suje vidi, suje vidi, suje vidi. Iko da Allaho, ale večina to ne zna. I imali smo kalu ta'yruqun ma'ko. I imali smo hadih sa nebude buhrevi, ane Allaho, da bih sallam, rekao, laa adva, vela tira, vela hama, vela safar. Iho muslimu, laa nev'a, vela gul. Nema znači... Zarazi. A šta znači nema zarazi? Ona smo sugerovala zarazi, da prelazi samo početno. Vala tijera. Da ima sugero. Vala Hame. Nema sugero. Šta smo rekli tu o Hame, ovdje rekli smo da ima dva te sine, evo tako. Jesi spomenuli to? Hmm. Šta smo rekli da je prvi te sine? Znači prvo ovo da, da je to sola koja, tica koja je soha, to su stvarno se s ovom tom pravom problemu. A ovdje kaže nam Ibnu Simin da, da, da neki Hame smazaju da je to zaražna bolest. Pa bi u tom slučaju bilo to kao nakon spominjanja da ne ima zaražne bolesti, onda je još spominjato i da ta Hame koju oni smazaju neka zaražna bolest kao bramu džinima, da je ona ne poštaj. I, um, I rekli smo da je to da, da Hame to neki kažu da je to pica koja bude kao duša ubijenog, pa dok se ne osveti da to ona kruži. Tako Ola šafer, šta smo da šafer znači? Ima mjeseca. Ima mjeseca. Rekali smo da se šaferara pismakrali šafer mjesecom koji nosi najsveće i tako dalje. I drugo tumačenje, ne znam da smo nas umenili, da kažem u odrednom sebi, da je to bolest koja se pojavi u, u devinom stomaku i koja je zaradna. Pa bi po tom tumačenju, pa bi po tom tumačenju znači opet bilo nezano za zarad. Samo posebno se na pomije to. Každa on ima još neke spomenje da ovim da, riječima nema safara, zabranje je se ono odgađanje svijetih mjeseci koje su da li lijeto Pa kad ih godi pomjere, kad hoće ratovati, recimo, u svijeti mjesecima, on Kad hoće ratovati, on se pomjeri, tako, u svijetih mjesecima, i tako. Međutim, kažem, u svijetom mišljenju slabo i smatram, on da je najbliže značenje ovdje da je to mjesec. To jest to što je safar, nego ono se nikad u njesec. Kaži jednu simu, slušajte se da ovo. Negiranje ovih stvari nije negiranje njihovog postojanja. Znači, to što je to da nema to nema toga, ne znači da ne postoji. one je postoji, ali se ovaj negira utik njihov utičaj, znači koji su ovakvi vjerovali na to. Njego je Allah taj koji to daje, koji onaj koji učeče na to. Pa što je ima neki s koji je poznat, koji se može dok učit, to je istra a što je izmišljeno i sebe, nekakav to je neistrava. Zbog toga kaže on e, dokaz da zaraza postoji su poslanikove riječi koje inače u muslimu su nemojte stavljati sa, zdravi stavljati sa bolesni. Također je rekao bježi od zaraženog, košto bježiš od lava, to je zabireži u Buhari. Ali to znam, to je, to je osoba je ima tifus, to znam, kuga tako neku gripu ima se, ali odmijete. Možete se znači, sve što je bolest gora, znači, ne mora čovjek bježati, ali ako želi da zašiti sebe i bježete, ne mora ići tom čovjeku. Zgovorili smo što znači nema znači, zizde i što znači nema gula. Kažem ima svi